Att journalister och tidningsredaktörer har en politisk agenda är ingen hemlighet. Och detta avsnitt av Radio Folkbildaren tar upp några exempel på hur massmedia både utstuderat och under lång tid har arbetat med att manipulera allmänheten mot den nationella oppositionen. Men inte minst aktuella exempel visar att det spelar ett högt spel. För det som göms i snö kommer lätt hänt upp i törn. Men först några kortare strandhugg. PR-firman Blue State Digital, som anses vara en av faktorerna bakom Barack Obamas väg till makten, har nu anlitats av den brittiska motsvarigheten till Expo, Searchlight, i en anti-BNP-kampanj kallad Hope Not Hate. Blue State Digital är webbstrateger och ska försöka utnyttja internet för att hetsa mot BNPs Europavalskampanj. Det behövs omkring 8,5% av rösterna regionalt för en plats i Europaparlamentet vilket är 2% mer än vad BNP fick i flera regioner förra EU-valet. Med hjälp av en smutskastningskampanj på internet hoppas nu Searchlight kunna hindra BNP från att komma in i EU-parlamentet. På sin hemsida framställer sig Hope Not Hate som en gräsrotskampanj byggd på lokala antirasistiska grupper. Inte någonstans berättas sanningen att kampanjen drivs av högt betalda lobbyister med säte i Washington- Vasaloppet går av stapeln varje år som ett minne till Gustav Vasas hjältemod med måttet I fäders spår för framtidssegrar. I år segrade Daniel Tynel i här klassen, tävlande för Gryck på IF på tiden 4 timmar, 10 minuter och 55 sekunder. I damklassen segade Sandra Hansson, tävlande för Uddevalla IS på tiden 4 timmar, 43 minuter och 13 sekunder. Det var Sandra Hanssons andra raka seger i Vasaloppet. Daniel Tunnell har vunnit Vasaloppet fyra gånger tidigare. Radio Folkbildaren gratulerar segrarna. Ju större en lögn är, desto lättare har den att trod, Då ett folks stora massa i djupet av sitt hjärta lättare blir fördärvad än medvetet, avsiktligt dålig. Och således, på grund av sin enfald, lättare faller offer för en stor lögn än för en liten, då de säkerligen själva ofta ljuger i smått, men likväl drar sig för stora lögner. Det skulle aldrig falla dem in att vara till den graden osanningsfärdiga, därför tror de inte heller på möjligheten att någon annan kan förvränga fakta på ett sådant oerhört fräckt och infant sätt. Ja, till och med om man upplyser dem därom, kommer de länge att tvivla och vara villrådiga och i alla fall tro att åtminstone någon sak ändå är sann. Därför stannar alltid något kvar även om den fräckaste lögnen. Ett faktum som alla stora lögnkonstnärer och lögnföreningar enast allt för väl känner till och på det nedrigaste sättet utnyttjar. Så skrev Då Fitter om dåtidens lögnar i Mein Kampf. Nu till detta programs radiotal som behandlar mer nutida lögner. Den 15 december 2008 kunde läsarna av de stora dagstidningarna i Sverige- återigen förfasas över ännu ett nazistiskt våldståd. En polischef i den tyska staden Passau i Bayern- hade utsatts för ett brutalt attentat- där polischefen knivhuggits bara någon centimeter från hjärtat och endast med fru Fortunas beskyddande hand överlevt med en hårsmån. Tysk polischef, knivskars av nazist, rapporterade Sveriges Radio. Oro i Tyskland över ny nynazistisk våldsvåg, skrev Sydsvenska Dagbladet. Dagens Nyheter var inne på samma tema. Tyskland och nynazismen, ett brutalt uppvaknande. Som också skrev en artikel med rubriken Tyska NPD ifrågasätts efter attack mot polis. Tokstollarna i Expo var förstås inte senat haka på och hade på egen hand räknat ut att hela 1100 av Tysklands 10 000 våldsamma nazister bor i just Bayern. För alla antirasister var detta verkligen ett övertygande argument. För om det finns hela 1100 våldsamma nazister bara i Bayern varför skulle inte en eller två av dessa kunna ta en sväng till Passau på lunchrasten och hugga ner en polischef? Den godtrogna och välkammade mediekonsumenten i Sverige kunde dock dra en lättnadens suck denna hemska decembermorgon. Polischefen i fråga, Aloima Nickel, hade mirakulöst nog klarat sig undan med livet i behåll. Och dessutom kunde Expo lugna de nära på panikslagna läsarna med att två personer redan gripits för attentatet, men att dessa nesligt nog släppts. Detta var dock något som inte följer god jord hos tidningsmurvlarna. Här krävdes hårda tag. Den journalisten Lisa Bjurvald, som för övrigt händelsevis också skriver för Expo, var riktigt hysterisk och menade citat att Tyskland inte gör tillräckligt för att motarbeta hotet från högerextremismen står klart. Nazisternas nya våldsstrategi riktar sig direkt mot poliser och andra auktoriteter och innebär ett medvetet undergrävande av demokratin. Bjurvald avslutade också med en hyllning till den tappre polischefen. Hans eget antirasistiska arbete vittnar dock om ett sällsynt mod och civilkurage. Floskelpositivet. Ville aldrig sluta spela. Den misstänksamma lyssnaren börjar nog ana ugglor i mossen: Och visst ligger här en hund begraven. Eller som Refat El sayed sa: Här ligger en gravad hund. För er som minns utnämndes araben Refat El Said till årets svensk av den regimtrogna pressen 1985. Kort därefter gick hans företag Fermenta i konkurs och aktierna han sålt till svenska för miljontals kronor var inte värda mer än dass Hans omskrivna doktorshatt i biokemi var visst en bluff det också. Men åter till nutiden. Det som göms i snö kommer upp i tö, sägs det. Och i Tyskland har det töat ganska rejält under årets första månader. Från sin sjukhusen kunde Alois Manickel posera för kamerorna och berättade med stor inlevelse för journalister hur han kämpat för sitt liv mot en 190 cm lång man med snaggat hår och tatuering i nacken. När mannen stack kniven i bröstet på Manickel röt han med hälsningar från det nationella motståndet. Det var inte första gången Alois Manickel var en rubrikernas man– Samme Manickel gjorde sig känd några månader innan dess för ett sällsynt fult brott. Nämligen gravskänningen av krigshjälten Fridhelm Bysses grav. Bysse anmälde sig som frivillig i Waffen-SS, ända 16 år gammal, 1945. Senare gick han med i NPD, 1964. Hans sista önskan var att få bli begravd tillsammans med denna många ansedda ända legitima tyska krigsfanan. Detta menade Manickel var brottsligt eftersom offentligt uppvisande av krigsfanan är ett brott i Tyskland. Hur en fana under jorden kan utgöra ett brott förstår sig nog bara en rubbad person på men en tid efter begravningen lät Manickel gräva upp graven och stal fanan något som naturligtvis väckte stor vrede i Tyskland. Manickel har givetvis förstått att hans nidingsdåd väckt vrede och han menar själv att det påstådda attentatet mot honom är en följd av gravskämningen. Hur var det då med mordförsöket på Manickel? Ja, av det som i tidningarna framstod som ett så uppenbart nazistiskt våldståd finns det inte mycket substans kvar av. Bakom en tunn finissa av floskler och laddade ord fanns just ingenting. Det behövdes bara att någon skrapade lite på ytan för att lögnerna skulle komma upp i ljuset. Vid en närmare granskning visade det sig att Manickel inte alls fått några allvarliga skador. Tvärtom var Dagens Nyheter, Expo och Sydsvenskan och alla de andra skrivit. Det var faktiskt så att Manickel inte alls var allvarligt skadad. Han var mycket lindrigt skadad och skadan fanns inte ens i närheten av hjärtat som det stod i tidningen. Trots intensivt sökande gick ingen gärningsman att finna. Många förvånades också av att en polis med så lång erfarenhet som Manickels lämnade ett så undermåligt signalement. Inte heller brydde sig polisen om att förhöra Manikels två vuxna barn som för tillfället fanns hemma hos honom och hans hustru. Ingen annan förutom Manickel själv hade heller sett eller hört någonting av den våldsamma attacken. Inget främmande DNA har trots ivrigt letande gått att finna. Och på kniven finns bara ett DNA-spår och det var Manickels eget. Och den kniv som påstods vara vapnet var en slö som Manickels familj använt för att dela upp mjuk pepparkaka med. Kniven hade de dessutom lämnat utomhus på fönsterbrädet. Varför den blivande mördaren inte ens bryddes om att ta med sig ett eget vapen är fortfarande oklart- och av Manickel får vi inget veta eftersom han numera vägrar att göra några uttalanden. Enligt media så riktar sig det nazistiska våldet mot några noggrant utvalda grupper. Här nämnda i hierarkisk ordning. Varenda journalist kan rabbla den ramsan som ett rinnande vatten. Skulle man ringa upp en slumpvis utvald journalist mitt i natten och ställa frågan vilka riktar sig nazisternas våld emot– skulle den i sömnen utan att tveka blixt snabbt svara judar, homosexuella, journalister, invandrare, vänsteraktivister. När tidningen Metro nyligen skulle försöka beskriva hur farlig och elak en utpekad nationalist var hade man hittat ytterligare en målgrupp för nazisternas våld. Personen i fråga var enligt Metro dömd för att ha hotat att slita skägget av en amerikan nazist kunde därmed förlängas och lyder nu alltså judar, homosexuella, journalister, invandrare, vänsteraktivister och skäggiga amerikaner. Att plantera falsk information i massmedia, hitta på brott som oppositionella skulle ha begått och att försöka stämpla den politiska oppositionen som kriminell i syfte att smutskasta dem eller förbjuda den är ett knep som är lika gammalt som politiken självt. Under efterkrigstiden har alla dessa knep flitigt utnyttjas mot nationalister. Så även i Sverige. Med militär terminologi kallas det svart propaganda. I massmedia kallas det att ta ställning mot rasism och för demokrati. I slutet av 1950-talet målade någon ett stort antal hakors på väggar i det ockuperade västra Tyskland och i flera andra västeuropeiska länder– vilket gav upphov till ett stort mediedrev i hela västvärlden. Den 4 januari 1960 meddelades i Sveriges Radios kvällsnyheter att rabbinen Nussbaum, ledande kraft inom World Jewish Congress i New York, avslöjat i engelska BBC att hakorsmålerierna var ledda centralt ifrån Malmö. De dirigerades av den svenska nationalisten Per Engdahl, ledare för nysvenska rörelsen och drivande inom den europeiska nationalismen. Dagen efter hade Göteborgstidningen rubriken Malmö utpekas som världscentrum för nazism och fascism. Målet, revolution i 14 länder. Judiska ledare i USA dikterade auktoritärt för Sveriges regering att ta i med hårdhandskarna mot nysvenska rörelsen och i USA rapporterade tidningar om att Per Engdahl personligen reste till Bagdad för att planera hakorsmålerierna. Bland annat hade Engdahl samarbetat med Egyptens ledare Nasser vars relationer med Israel då var dåliga. Själva hakorsmålerierna skulle ha utförts av övervintrade medlemmar ur Waffen-SS. Alltihop var givetvis fantasier och det har senare visat sig att den kommunistiska säkerhetspolisen i det ockuperade östra Tyskland låg bakom hakorsmålningarna. Det praktiska resultatet blev dock att flera länder, däribland Sverige och Norge, lagstiftade om tillägg till sina strafflagar för att förbjuda symboler på olika sätt. Den 20 september 1996 brann Linköpings bibliotek ner och värden för 200 till 300 miljoner kronor gick upp i rök, för att inte tala om den ovärderliga svenska kulturskatt i form av böcker och manuskript som förstördes. Den anlagda branden uppgavs vara kulmen på en serie brandattentat. Massmedia började hedlöst spekulera i att det var patrioter som orsakat branden trots att inga som helst bevis existerade för den teorin samt att polisen var återhållsam och bedömde det som ett mindre troligt scenario. Tidningsmurvlarna gottade sig över det ironiska i att det var svenska patrioter som förstört en svensk kulturskatt. Men i samma byggnad som biblioteket fanns låg invandrarbyrån. Ett dagcenter där invandrare kunde umgås, få hjälp av myndigheter och söka socialbidrag. Det var också hos invandrarbyrån som branden startat och därför var det ett nazistattentat, menade massmedia. Så här skrev Svenska Dagbladet den 22 september 1996. Linköpings polisen var igår förtegen om de hotbrev som skickats till invandrarbyrån och ville inte bekräfta uppgifter som jag gällande att ett brev skulle ha varit undertecknat BSS, Bevara Sverige Svenskt. Någon misstänkt för branden fanns inte. Här kunde Svenska Dagbladet skickligt manipulera opinionen genom att underförstått ge läsaren intrycket av att det var patrioter som anlagt branden genom att referera till ett obekräftat hotbrev. Ett hotbrev som det visade sig att ingen kände till förutom Svenska Dagbladet själva. De grundlösa anspelningarna slog rot hos allmänheten vars bestående intryck blev att det faktiskt var patrioter som genomfört attentatet mot biblioteket. Göteborgsposten publicerade följande insändare den 25 september 1996. Jag vill uttrycka min avsky inför det troliga attentatet mot invandrarbyrån på Linköpings stift och landsbibliotek som ledde till att biblioteket brann ned. Att kulturevenemanget Humanistdygnet pågick i samma byggnad när den övertändes och att diskussionerna kretsade kring bibliotekets roll för demokratin gör symboliken skrämmande. Mina tankar går till Kristallnatten för drygt 60 år sedan. Då var reaktionerna flata från omgivningen. Så får det inte bli nu. Vi måste ta ställning mot rasism och för demokrati. Jonas Ludvigsson, Lidköping. Ingen har dömts för branden mot Linköpings men den anses som polisiärt uppklarad. Branden startade, som tidigare nämnts, Inne i invandrabyråns lokaler och gärningsmannen måste enligt polisutredningen ha haft tillgång till nycklar och godkännedom om lokalerna. Trots att bara en anställd fanns på plats när branden startade samma anställd som var i tjänst vid de tidigare brandattentaten väckte åklagaren inget åtal. Den anställde ska enligt uppgift vara invandrare. Vi bör betrakta allt som massmedia säger om nationella händelser, personer eller grupper som osant till motsatsen har bevisats. När massmedia under så lång tid och så systematiskt har ljugit och spridit desinformation, så finns det ingenting som ens liknar trovärdighet kvar. Det framstår nu med all tydlighet som att modförsöket i Passau inte var något annat än en ren och skär lögn. Vad som får en högt uppsatt polis att fejka ett mordförsök på sig själv är svårt att svara på. Det skulle nog behövas en hel psykologkongress för att ens få fram en vag förklaring. Men det visar vilka konstiga människor antinationalismen drar till sig och hur de helt utan bevis slänger ur sig anklagelser och försöker ta politiska poäng på dessa. I Tyskland drogs det direkt igång ett drev bland journalister och politiker för att legitimera ett förbud mot NPD trots att ingen visste vad saken hade med NPD att göra och varför hela NPD skulle förbjudas över vad som möjligtvis skulle kunna vara en enda persons verk var det ingen i media som ifrågasatte. I Sverige hakade flertalet tidningar på, men endast DN har publicerat något som liknar en förklaring av det efterföljande förloppet och för den svenska allmänheten framstår fortfarande mordförsöket som sant. Man kanske inte ska förvänta sig annat av journalistiska gangsters, som de på Expo eller Aftonbladet, personer som helt saknar begrepp om heder och ära. Men av det brutala modförsök som det hysteriskt gapades om i december finns nästan ingenting kvar. Bara en ensam galning och hans pepparkakskniv. Vi avslutar det här programmet med ett tänkvärt citat av dr. William Pierce. Obekanta eller okonventionella åsikter, i synnerhet sådana som betraktas som politiskt inkorrekta, kommer att betraktas med misstänksamhet av de flesta människor- tillsammans med den person som framför sagda åsikter. Hela den regimtrogna massmedieapparaten har i flera årtionden medvetet använts för att fostra denna misstänksamhet. I detta sammanhang är självförtroende och övertygelse viktiga saker. En rekryterare som saknar självförtroende kan föra fram vårt budskap på ett urskuldande sätt och verka som att han är rädd för att bli tillrättavisad för att han framför impopulära åsikter. En sådan rekryterare kommer sällan att lyckas med sin uppgift. En framgångsrik rekryterare kommer att överbringa den blivande rekryten intrycket av fullständig övertygelse om att rekryterarens ideal är riktiga, att hans åsikter är kloka, att hans fakta är korrekta och att vår seger är oundviklig. Har du några synpunkter om programmen eller tips och idéer för framtida program?